Nem volt eseménytelen a hétvége. Honpola Krisztina 2019. május 17-én, azaz három nappal ezelőtt, 11 óra perckor Csütörtök hajnalig gyűlöltem a közöleti sportákként is felfogható mondatvállászatot, írja Honpola Krisztina, nem volt ez mindig így, így az ifjúkori szinte kamasztosan lázadó indulatvit 2002-ben a hősök terére amikor Kövér László hírhet köteles beszéde után és ellen tüntettünk. Később szinte szégyeltem magam belegondolva, hogy hányszor hány helyen és hány helyzetben mondtam rossz mondatokat, megbántva azt, akit nem szerettem, akivel nem értettem egyet, és azt is, akit nem akartam. Igazságtalannak tartottam, hogy a közélet árgus szemeket és füleket generál, a félreérthető vagy egyértelműen hibás mondatokat kampányeszközként használja, bármely politikai oldalról hangzanak is el. Borzasztónak évtizedekre generációk életére kiható, történelmi léptékben is bajnak tartom, hogy a bocsánatkérés hiányzik a magyar politikából a tével és beismerését a gyengeség jeleként értékelik, és a morális minimumok nem mindenki számára alapok. Csütörtök reggel azonban elveimet félretéve ismét mondatvadászszá váltam. Az Index újságírója Dúl Szabolcs és Zuglói Fórumon hallotta meg a Magyar Köztársaság Országgyűlöse elnökének, így mutatta be kövér Lászlót a Zuglói Fideszes választókerületi elnök, miközben hol van már a Magyar Köztársaság, írja, illetve írta Pompola a mondatát. Egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ egye micsoda, hogy ő így született, ilyen élet, próbál ehhez a világhoz alkalmazkodni, úgyhogy nem tartja magát feltétlenül egyenrangúnak. Nézem a közösségi oldalakat, várom a felháborodás, de csak elemző, göbbel, citáló vagy híres meleg és soroló kommentárokkal találkozom. Nem hívnak tüntetni a hősök terére. Azóta ez bekövetkezett. Pedig ma a szexuális holtartozásunktól független mindannyian coming out kellene, miért a házelnöki gondolata lappangó homofóbiától eljut a közbeszédbe nyíltan kimondhatóvá, nem a meleg közösségért, hanem a legalapvető emberi jogainkért kiállva. Je suis 2019 2019-16-ától kezdve meleg vagyok, írja Honpola Kriszina. Akinél természetesen ennek elvi jelentősége van. A gyakorlati részről nem beszélnék, elvégre a barátnőmről van szó. Az írás felolvasása nem véletlen. Hétvégén sokat beszélgettünk, nem feltétlenül az írásról, de erről az írásról is. Hozzátéve, hogy mint tudjuk a köteles beszédet, végül is köteles beszédé a Gyurcsány kormány tette kommunikációs módon, aminek azért van jelentősége, ez a zuglói fórumon már nem egészen így volt. Ami nekem külön fájdalmas, ami nem enyhíti, persze Kövér László megítélését, az, hogy Gulyás Gergely hogyan zárkózott fel emellé pénteken, vagy csütörtökön a kormányinfón, csütörtökön. Ami a 14 éven aluliaknak nem is felett, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Szóval, hogy a homoszexualitás az nem pont olyan, mint a hüvelygomba ellen, különböző tévéreklámokban, gyógyszerekkel fellépni még nem lehet és nem érdemes. De a liberalizmusnak valami olyan szinonimájává vált, miközben nem az amely épp úgy kommunikációs fogás, mint a sorosozás. Márpedig lenn azt feltételezem, hogy már réges-rég nem lesz migráns veszély, amikor még mindig lesznek homoszexuális Állampolgárok, az állampolgárok, akikhez való viszonyunknak a létrehozásában nyilvánvalóan a családoknak kell tudniuk dönteni, akkor, amikor a gyerek először kérdezi meg a szüleitől, hogy amit lát, az micsoda, majd miután megtudja, hogy micsoda, utána a maga módján tanácsot kér a szüleitől, hogy hogyan viszonyuljon hozzájuk. Közben B. e-maileztem, mert hogyha minden igaz, akkor elrontottam a gyógyszerelésemet és erre onnan jöttem rá, hogy a vérnyomás adataim azok gázló mutatták a Dunát. E-mailt már küldtem nekem saját magamnak reggel, mert egy olyan kínai telefonom van, aminek hadat üzett a Trump. Oh, Ennek legújabb fejezetére a Reuters után szabadon a Honpola tegnap valamikor 11 óra tájban hívta fel a figyelmemet. Majd amikor az ágyban a telefonomat, <kül> akkor azt mondta, hogy nem biztos, hogy jól járt el de még kapok e -maileket. Így lopja be magát a Trump az életünkbe. Azért is akartam a honpola írását, de különös tekintettel Kövér László mondatát napirendre tűzni. Mert a honpola felhívásán kívül uh, olvastam Láng Balázsnak is valamilyen Facebook bejegyzését valahol, nem szoktam ilyen kitétellel élni, de hát erről van szó, nem emlékszem, hogy hol olvastam. Láng Balázs ugye az az MSP-s kommunikációs igazgató, aki vadbaromságokat írt uh, a Bangóné történet kapcsán. Ő maga remélhetőleg nem vadbarom, de vadbaromságokat írt. Szükséges esetén felidézem őket. Nem szükséges esetén nem idézem fel őket, de itt Csütörtöktől egészen szombatig vagy vasárnapig arról írt, hogy hol vannak azok az emberek, akik felháborodtak a Bangóné-féle mondaton, és most a Kövér-féle mondatokat elengedik a fülük mellett. Nem minthogy egyébként a kiegyensúlyozott moralitás az így működne, hogy ha egy pontot adunk Bangónénak, akkor adunk egy pontot a Kövérlászlónak is. De valójában ugye én úgy működöm, hogy a belső hangom által igazat adok embereknek, vagy nem adok igazat másoknak. És aztán ennek hangot is adok. Középen ritkán szoktam állni, középen akkor áll az ember, amikor gyáva. Amikor határozatlan. Amikor izé. Megfelelő rész aláhuzandó. Egy cd sajátságos működésében működésébe tekinthettek bele, így aztán a kettes CD megy tovább. <Szor> A a moziban a Szívek királynője című Dán filmet. Ez a műsor 14 éven a nem való, és feletté csak igen korlátozott mértékben. A Szívek királynője az 18 éven a nem való, és feletté, csak igen korlátozott mértékben. Illetve nem tudom, hogy korlátozott mértékben... Elnézést, hogyha elcsépelt mondattal élek így, 2019. május 20-án, egy perccel 4-1-8 előtt elgondolkodtató a film. <Sessz> Hogy kapcsolatban elgondolkodtató, elővnézzék meg, aztán beszéljünk róla, ha akarják. Hát ami tőlünk nyugatra történt itt a, az osztrák koalícióval barátaim, azért az egy film, hogy ez a Makarova, ha így hívják, hogy ültette föl, akiket felültetett. Milyen célból, milyen pénzzel, milyen felhatalmazással miért várt vere, talán két évig. Miközben egy komikus közvetlenül alatta tájékoztatta a nagy érdemét róla, de részleteket nem mondott, így aztán olyan nagyon meglepetésként nem érhetett senkit se, de senki se tudta, hogy ez így lesz ezekkel a részletekkel. Hála a jó égnek, ennek az osztrák történetnek vannak magyar vonatkozása is. A nem létező népszabadság gyakran csuklik. Szerintem ennek a pecinának adni kéne egy magyar állampolgárságot. De lehet, hogy nem kell, mert már az... Tudom, hogy a fogalmazások számára bántó, mégis Orbán Viktor a kommunikációs távja által megint egészen zseniális volt, hiszen ez a strály, ez nem régen volt Magyarországon, talán egy vagy két hete, és akkor gyakorlatilag úgy ugrottak egymás nyakába. Mint rég nem látott anyám. Most pedig közölte pártunk és kormányunknak a kommunikációs távja, hogy ők Üzleti történeteket és osztrák kommunikációs történeteket nem kommentálnak, mint hogyha ez egy üzleti történet lenne, mint hogyha ez egy kommunikációs történet lenne. Azért azt szeretném mondani, üzenni nem akarok, mert én nem üzenek. Ugye azért alakul a kisvárosi Irakendról. Lassan, mint a jégverése, de alakul. Mi lesz utána, a majd ír nekem a túlvilágra a Filipov. Egyes CD az nem nagyon szeret működni, de most talán. Nagyon sok minden történt ezen a hétvégén, pedig a hatásfokom nem volt túlságosabb, magas. Ott van bennem a kisördök, hogy teljes pontossággal elmeséljem a történetet, de nem tenném jól. Én sohasem akartam újságíró lenni, és rádió se. Én Pierre szerettem volna lenni, a megáll az időben. Pierre-je természetesen a szó konkrét értelmében. Egy negyedikes, aki meghatározó jelenség az iskola életében, és hogy, mi, és hogy meghatározó jelenség az mit jelent. Arról most csak azért nem mesélek, mert nagyon hétfő van. De lehet, hogy pénteken se tudnék. Van egy történet a Zoráról, akinek elhunyt feleségével volt egy párbeszéd Évával azt követően, hogy Zorán nagyon felhúzta magát, mert a billentyűs hangszeres nem úgy viselkedett, ahogy szerinte viselkednie kellett volna, és teljesen kijött a sodrából, aminek önök ritkán a tanulja, akik az oránt közelről ismerik, azok tudják, hogy képes kijönni a sodrából. És a mondai és regge szerint a történet úgy szól, ahogy akkor a felesége, a volt feleséggel, mint felesége azt mondta Éva az oránnak, hogy Zorán ne húzd fel magad te egy mítosz vagy. Így aztán jelenség szeretnék lenni, mert a mítosz szót azt azóta ki sajátította az akkor is, hogyha igaz a történet, és akkor is, ha nem. A jelenség az azért egy nagyon pontos megfogalmazás, mert van benne valami megfoghatatlan. A jelenséggel nem biztos, hogy kefélünk, de ott van az álmainkban. Befészkeli magát a bűrünk alá, magunkkal hordozzuk akarva akaratlan. Az elmúlt időben nem minden szempontból voltam megelégedve saját magammal és a műsoraimmal identikus válságot nem éltem át, de és itt most három pont van. Sok beszédnek, sok az alja, mindazonáltal ennél sokkal konkrétabb nem leszek, mert nem illdomos. Az egyik tévé vagy egyik rádió műsorom után megfelelő rész aláhuzandó, amely nem volt teljesen konfliktusmentes, és amely mélyen elgondolkodtatott a saját magam és mások létezése okáról, nak neki részéről, nem feltétlenben a sorrendben. See, Tehát önmagában a műsor is súlyos teher volt, amiről nem voltam meggyőződve, jól sikerült. Azt követően, de akkor maradjunk abban, hogy ez a műsorom Valaki, aki érintett volt a történetben, de közvetlenül nem volt benne megszólítva. Miután lement a műsor, küldött nekem két sms -t ezután felhívtam éjjel-ek éjjelén, amit apukám egyébként nem javasolt volna. Hosszan beszélgettünk, én felajánlottam neki, hogy találkozzunk, azt mondta, hogy ez most nem aktuális. Majd vasárnap további két vagy három SMS-t küldött, és abból arra kellett rájönnöm, hogy valamit mégiscsak tudott ez a műsor, ami lehet, hogy nagyon rossz volt, de csak megszólított valakit valamilyen módon, ami azért többé-kevésbé többé-kevésbé törölve álmaim ne továbbja volt, van és lesz. Nyilvánvaló hogy önök ezt a történetet ennél sokkal konkrétabb formában szeretnék hallani, de az az nem tenném jól. Ráadásul ez egy olyan estén történt, amikor tehát egy nagyon furcsa leosztásban Ültünk, furcsa leosztásban, mert gyerekkoromban sose gondoltam volna, hogy a barátnőm, a lányom, a lányom pasi és én fogok ülni egy asztalnál. Egy olyan étteremben, amit a barátnőm barátnője ajánlott, aminek, mint kiderült, utólag a tulajdonosa egy valamikori meghatározó média személyiség, aki ráadásul ott is volt, vagy feltűnt az asztalunknál. Beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről, főleg jövőről, amit a fiatalok nem pontosan itt képzelnek el, mint ahol mi élünk, pontosabban mondva a fiataloknak a fele. Aztán egy bonyolult történet révén a Honpolával a Citadellán találtuk magunkat, ahol valamikor dolgoztunk. Aztán feküdtünk le, mint a fiatalok, akik négykor feküdtek le, mi valamikor, csak éjfél után. Amikor még nem tudtuk, hogy meg fogjuk nézni vasárnap a Szívek Királynője című filmet, amikor, amikor arról kijöttünk, akkor hallottunk egy csattanást, az egy... Hármas találkozó volt talán autóbusz, motor és egy autó. Aztán még szembesültem, hogy a Trump hadat üzent a telefonomnak. Azt nyugovóra tértünk sok mindent összezagyváltam az elmúlt huszon nem tudom hány percben. Ma a 2019. május 20-a hétfő van a pontos idő 5 perc múlva lesz fél nyolc ez a Kejfej minden amit az, az napról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiatal János műsora. Kerek egy hét múlva, május 27-én lesz ebben a fél évben az utolsó nagyon messziről jött ember, Filippóval, Bakáccsal önökkel és velem. Aztán az azt követő hétnek valamikor a közepén, mint amit elvágtak, hirtelen vége lesz a Kejfe folyamatának, hogy valamikor szeptemberben találkozunk újra. Hozzá hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma 2019. május 20-a van, és hétfő 4 perc múlva lesz fél nyolc, borult az ég, párás az ég, nem esik, nincs hideg, de a szombati időjárás elköszönt, és állt, hogy csak péntek jön vissza. Honpol azt kérdezte, hogy idén vajon lesz-e nyár, de ezt azért május 20-án még nem kell eldönteni. Szabadságon az volt, aki hazament belőle. Jut eszembe, összetalálkoztunk Cseszla Jánossal is. Pontosabban mondva én összetalálkoztam vele, de bemutattam a honpolának. Ő egy talán észettes kifolyamtársam volt, aki először vitt engem valamikor 1977-ben Szaudába, de lehet, hogy 78-ban volt. Most hirtelen abba hagyom a beszédet, mint tapasztalhatják, sok minden történt. Belejtve, hogy annyira eseménydús mégsem volt ez a hétvége, csak ami, ami volt, az nagyon dús volt. 0614890999 099 és 0636 A Ha bármelyik témával megérintettem önöket, akkor azzal kapcsolatban, ha semmivel se érintettem meg önöket, akkor bármi mással kapcsolatban. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Figyelek, a van mire. Fortune tells me Engem a fecsóbb volt a lényeg, tehát köszönöm szépen a törekvést. A 2019. május 20-a van, ma még talán lehet a jövedelemadó 1%-áról rendelkezni, és ha ma még lehet, és önök még nem rendelkeztek, akkor a Civil Rádió számít az önök 1%-ára. Az összes részletet megtalálják a Civil Rádió alapján. Ez reklám volt. Tényleg ott volt és ott van a fejemben az, hogy valaki nézi a tévéműsoromat és mint érintett küldözget nekem sms mint olyan, mint egy ilyen monodráma. És ilyenkor eszembe jutnak azok a hangok, akik azt mondják, hogy sokkal többet jelent, mint hogy valaki, bár, mint hogy valaki hallgat, mint hogy betelefonál. Tehát, hogy hallgatja, nézi, foglalkoztatja, de erről a legritkábban ad bizonyságot. És hát azt is megértem, hogy Ungár Péter a maga módján írt néhány sort Kövér László megnyilvánulását követően, azt már tudom elképzelni, hogy mint képviselő mit át akkor, amikor a házelnök úr van éppen soron. De ez egy rossz mondat, hiszen most a házelnök úr van éppen soron kétharmadilag. És ha belegondolunk abba, amikor nem Kövér László van kétharmadilag soron, akkor sem sokkal jobbak az itteni állapotok. 1 perccel múlott fel 8 06148 148 99 99 és 063677161. Ha megtöltik a mákosrétest, mákkal, dióval, túróval, amivel akarják, akkor lesz mákosrétes. Ha, ha nem töltik meg, akkor zene szól. Ami a fejemben volt, a magam suta módján közzétettem. Egy hét múlva, május 27-én nagyon messziről jött ember lesz, az Akvárium Klub volt lokájában, A műsor pedig egy hétre rá valamikor csütörtök tájékán, köszön el önöktől. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 06148909999 és egy. 06 Vasárnap elmegyek szavazni, és hogy kire szavazok, vagy hogyan szavazok, azt vagy megmondom hétfőn, vagy sem. 06148 és 0636771161. Nem kell tolongani. érdemes volt fölébrednem. Mert? Mert annyira, annyira nagyon tetszett nekem a beszámolója. Minden hát figyeljen, a valóságban egészen fantasztikus volt. Tehát annak csak tört részét. Tehát azt gondolja el, hogy én annak idején különböző hangjátékokat hallottam azzal kapcsolatban. Tehát ami arról szólt, hogy valakit valami foglalkoztat, és arról beszél, de az, hogy az, ar arról én tudok, miközben az illető nem akar velem beszélgetni. De a műsorom felkelt így az érdeklődését, ez egy olyan fantasztikus élmény, hogy ezt elmondani nem tudom önnek, ráadásnak egy olyan szituációval, ami külön kényes. Hallgatni a lányom barátját arról, amint éppen arról számol be, hogy hogy képzeli el az életét Magyarországtól van olyan távolságra, hogy ezt kimondani sem lehet. Engedjen meg még egy mondatot, fiatal. Többet is lehet. Fiala úr, én nagyon szépkorú vagyok. <coughs> Az mit jelent? Nagyon-nagyon szépkorú vagyok már. Igen. Mindenem rozoga, de talán a fejem még nagyon tiszta. Hál' Istennek, ha jól, jól ítélem meg, vagy a környezetet Igen? jól ítéli meg. De tudja, most már csak azon gondolkodom, hogy mi a franc lesz velem abban három hónapban, amikor magának nem lesz. Mi a franc lesz velem? Tudja, minden reggel ide rohanok a rádióhoz, és kicsen milliméterezem, mert nagyon nehéz befogni. Hol recegbe, hol kevésbé, hol nagyon tisztán, ma nagyon tisztán. De hát mi lesz abban három hónapban. Nézze, azon... még, még megvárom, még megvárom, ameddig visszajön. Mindenképpen Jó jó Jöjön el a nagyon messziről jött emberre, vagy valakit kérjen meg, hogy hozza el. <tos> Ezt nem ígérhetem. De miért? De, saj, de sajnálom. Nekem, nekem élmény mindenre jel maga. Úr, maga nekem élmény. De mi nem jön el? Én nagyon öreg vagyok. De, de oda nagyon öregek is eljöhetnek. Tudom, tudom. Az én környezetem nem úgy vélekedik a maga műsoráról. Még nem egészen, mint én, bezárnák az ajtót, amikor el akarna jönni, vagy miről beszélek? <gül> nem, nem, nem, hát nem, mert nem. Honnan tudnák, hogy oda jön? Hát azért nincs Örrei, vagy hova megy. Fiala úr, én megy el Én látom a okay. rádióban magát, Jó. látom a fizimiskáját, nagyon régen hallgatom, igen régen hallgatom. Tisztában vagyok magával, mintha az unakám lenne, és, és éjjel még sokán, nagyon. Ez a szó, szoros értelmény. értelmében nincs nagymama felvétel, mert ugye akit az ember elveszt rokon, az, az azt elveszíti, de, de ha nem veszi rossz néven, valamit felvettem önből. 061 48 9 09 -9, 9. És 06367 egy csat egy. Nem a szant jó. Taky the garrets where the art is. Sómi the garden where the judges like reggel kívánok Bányai Sándor vagyok. Csak ezért az egybeszélgetésért, csak ezért az idős hölgyért megéri hallgatni az ön műsorát. Csak ezért megérte fölkelni ma. Én csak most kapcsolódtam be, nem hallottam, ami miatt az idős hölgy dicsérte önt. A hanghordozásáért, a szavaiért, az elfúló hangjáért, csak ezért minden köszönet és tisztelet a hölgynek, és minden tisztelt és köszönet annak, aki a műsorával ezt kiváltotta belőle. Hát Köszönöm. azért ez többé kevésbé, akkor is egy közösség, hogyha közben egy része már elpor, elporlat, mert a szó fizika értelemben meghaltak, és hát ehhez ugye hozzájárul mindaz, amit az előző rádiók lehetővé tettek, független attól, hogy az onnan való távozás dicses volt, vagy dicstelem, bár dicses távozás nem nagyon volt, de ez az egész így van egybe 18 év alatt. A most válassam 19. Jó reggelt! Jó reggel múlt hét pénteken, vagy előtte pénteken, nem tudom, én hívtam föl, amikor az a krézletén betelefonált, és levitte az ön hozzáálláson. Most megint telefonnak a hölgy miatt, az úr megerőzött, de még teszek hozzá valamit. Ezért érdemes csinálnia. Hát igen, természet. ezért is, de mondom, az egészen fantasztikus, hogy valaki, akiről én fel se tételeztem volna azt, hogy... Jó, ez az én sznobizmusomba is beletartozik, ugye, mert a hölgy és az illető között, aki az SMS küldte, egyébként semmi különbség nincs, ember-ember, csak az egyik férfi a másik nő. És a számon tartottság szempontjából pedig Krista tényleg semmi különbség. Hogy van, hogy az ember addig él, amíg emlékeznek rá? goodbye and on the Though I never knew you at all you had the rest to hold yourself with those around your Crawl Crawled out of the woodwork And they whispered into your ear. They said you are the treadmill And they made you change your name It Seems to me You lived your life like a candle in the wind Never knowing who to cling to when the rain set in I would have liked to know known you, but I was just to keep Your candle burned out long before your legend ever did 0614890999 és 063677161 ma 2019 május 20-a hétfő van, és 2 perc múlva lesz 318. Borult ég, 10-12 fok és párás idő. Ott ültünk a vacsoránál, ennél a Hajdan volt média figuránál, és arról beszélgettünk, hogy az ő gyerekei, neki két lánya van, hol élnek, hogy a a lánya hova tart, hogy az én lányom hol van és hova tart, meg hogy milyen az ország. És mondta ez a Hajdan volt média személyiség, hogy ő szégyen szemre vagy nem szégyen szemre már nem politizál, nem foglalkozik közélettel. Egyébként ritka jó benyomást keltett egy velem nagyjából egykorú emberről, valszó fiatalabb. Nem politizál. Két hete volt itt talán ez az osztrák arkancellár, és most, hogy elment a súlyestőbe, Búcsú beszédében a miniszterelnök úr megmondta, hogy médiatörténeteket nem kommentál. Nem lenne jelentősége, hogyha rólunk is hasonló mód nem mondaná le néhányunkról. Pedig mi csak magyar állampolgárok vagyunk, nem vagyunk osztrák a kancellárok. Néztem azt a HVG videót, ahol próbálták megszólítani, It's a little bit funny, this feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money, but boy, if I did I'd buy a big house where we both could live I was a sculptor, but then again, oh, no. or a man who makes potions in a traveling show. And does not much, but is the best I can do. Mi van ezzel a telefonnal? Közben azt az írást keresem, amit Fai Miklós írt, talán a Jorszangról pont, de nem találtam, mert sajnálom. a zenéről jutott eszembe, hogy másodikán volt Bécsben az Elton John koncertje. És olyan kellemes élmény volt. Igaz, hogy az előtte, meg az utána, napok is olyan nagyon lazák voltak. De azt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen jó koncertet ad. Nekem fenntartásaim voltak vele szembe, Amire persze még tojik, De annyira jó sikerült volt, és annyira úgy minden, minden klappal szállod. Visszasívan azt a black and white I'm growing tired And time stands still before Frozen here On the ladder of my life Ooh. Too late To save myself from falling You really like good. A reggeliben a korátános anyagok szeretném megkérdezni, hogy új helyi ura lesz még Nem. Már nem lesz. Már a kár, és esetleg abból a sok beszélgetésből ő meg tudja mondani esetleg, hogy ő szerintek ki a menekült? Nem tudom. Jó reggat. Szerettem volna megvenni a Jagger új lemezét, de nem sikerült. Ma a 2019. május 20-a hétfő van, és hetes perc múlva lesz reggel, 8 óra ez a kéfejancsi minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialájános műsorra 0999 és 063677161. Lassan távolodunk az én monológomtól, és lassan távolodunk attól, ahogy én abban különböző elemeket megjelenítettem, így aztán a reagálások is szétszórtabbak lesznek a szónak abban az értelmében, hogy ahhoz szólnak hozzá, vagy valami egészen máshoz, vagy fogalmam sincs, hogy mihezben nem is értem a hangokat. 1971 Ez volt az első lemezem Elton John I never see those who pay. It's a dirty work in Birmingham, but a deal for a Sheffield man if he can live it, then his kids can buy. Candy from the candy man. And the family man comes around weekends, selling fancy set of things. So. Can... Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Tegnap a Youtube-on néztem egy videót, ahol az Android Webberrel csináltak riportot, miközben énekelte az egyik énekesnő az Evita című gált. Pont arra gondoltam, hogy vajon az Andrew Lloyd Webber továbbra is e, szereze zeneszámokat, számokat, és hogy még nincsen újabb olyan is megnőzik mint amiből 3-4-5 kijött belőlük annak idején. És rájöttél valamire? Nem, hát azt gondolom, hogy biztosabb foglalkozik zenével, de tehát lehet, hogy egyszerűen a, az embernek a lelkéből jönnek azok a fiatalos dalok, amik ma már nem jönnek a lelkéből. Nem tudom, ki látta a Mick Jaggerről azt az egészen fantasztikus videót, amely azt mutatja, hogy testben már teljesen. Az egy fizikai csoda az a pali. ami reklám következik. A civil rádió számít az önök személy, személy jövedelmadújának egy százalékára, ha. De ha igen, akkor legyenek szívesek ma még a civil rádió hollapjára fölmászni, onnan a szükséges adatokat megszerezni, és aztán egy másik kattintással, vagy ki tudja hány kattintással, én még ilyet nem csináltam,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 Lemondott az osztrák kormány, ezt Sebastian Kurz osztrák kancellár jelentette be, azzal együtt, hogy előrehozott választások lesznek, ugyanis az osztrák néppárt egyedül nem kormányképes koalíciós partnere, a szélső jobboldali osztrák szabadságpárt elnöke, egyben kancellár helyettes, Heinz Christian Schragel lemondott posztjáról. Döntéséhez egy még a választási kampány során egy Ibizán készített videó vezetett. Itt ugyanis egy magát orosz befolyásosnak mondó milliárdos nővel egyeztetett egy lakásban. A találkozón jelen volt az FPÖ frakció vezetője is. A felvételen az látszik, hogy a későbbi alkancellár anyagi támogatást kér és sajtó befolyás megszerzését igyekszik elérni. A botrány kirobbanása után Sebastian Kurz osztrák kancellár azt mondta, idézem, betelt a pohár. A kormány távozását a hétvégén több ezren követelték spontán megmozdulásokon. További fél évig próbál tárgyalni az amerikai elnök az európai autókra kivetett vámokról. Pénteken járt le a határidő, hogy Donald Trump döntsön nemzetbiztonsági kockázatnak minősítie az európai autókat. Az amerikai elnök, aki korábban 25%-os vámmal is fenyegetőzött, egy jelentést rendelte, az Európai Autóipar jelentette fenyegetésről. Ennek az előkészülete után volt három hónapja arra, hogy meghozza a döntést, ám halasztott. A fehér házból azt jelezték, hogy további fél évet szánnak az egyeztetésre, az Európai Unió üdvözölte a döntést. Erzsébet királynőnek digitális kommunikációs szakértőre van szüksége, ugyanis fel akarja futtatni a közösségi oldalait. A 93 éves királynő állást hirdetett olyan szakértőt keres, aki profi a digitális kommunikációban, a munkáért évi 30 ezer fontot, vagyis átszámítva több mint 10 millió forintot kínál a palota. Az állás hirdetésben azt is leszögezik, kihívás lesz a már kialakult dinamikus csapathoz csatlakozni, ahogy a különböző felületek kezelése, napi hírek figyelése is írja a déli Mail. 061 0999 és 06 ma 2019 május 20-a hétfő van, és 3 perc elmúlott 8 óra. Hét múlva a 27-én, hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember. Az Aquarium Klub volt lokájában, Bakáccsal Filippoval, Önökkel és Velem. Egy hét múlva ilyenkor már nagy valószínűséggel tudni fogjuk az Európai Uniós választások eredményét. A királynője, Dan, film. Gyurágyat. Gyurágyat, kívánok, film. Én láttam azt a HVG-s felvételt, né négyszer megkérdezt, Orbán pont egy templom, nem avatáson, hanem templom felújítási ünnepségen vett részt, és ott beszél és utána kiment az emberek közé, és akkor négyszer megkérdezte a, a HVG-s riporter, hogy hogy mit szól ahhoz, hogy a, a, a szógora, nem a szógora, hanem a, a lányának a fér a legnagyobbik lányának a férje, a 32 leggazdagabb ember lett, és, és nem, nem vett tudomást oldal viszont négyszer a ezzel, hát illetve ne tudomást vesz róla, de abban sincs köszönet. Ez jutott az eszembe akkor, amikor azokat az SMS-eket megkaptam attól az illetőtől, aki nézte a tv-műsoromat, miközben Személyesen nem is tudom, amikor beszéltünk utoljára, illetve emlékszem rá, nem tegnap volt. Sokunkra köztük Orbán Viktorra is ráférne, hogy találkozzon 18 éves kor önmagával. Én naponta én percenként találkozom a 18 éves fiatalemberrel, akkor is, hogyha azt érzékelik és akkor is, ha nem. Orbán Viktornál talán csak Balogh Zoltán a szörnyebb, aki már nem közszereplő, de aki egy olyan ájtatos manó szerepét vette föl, amivel valamelyik színdarabba felvételt nyerhetne. 06148909999 és egy bármilyen témában. Én, ha nem is tematizáltam, de valamit elmeséltem fél 8 között, amit megismételni nem fogok, ahhoz néhányan hozzászóltak, nem olyan sokan, azóta ilyen, de figyelek, ha van mire. ittem, hogy megismítem -e az, hogy miről beszéltem 7 és fél 8 között, vagy egyszerűen csak elköszönjek önöktől, de aztán úgy döntöttem, hogy nem ismétlem meg azt, amit 7 és fél 8 között elmondtam. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha a mai nem volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Fél nyolctól, elsimolásztól, és ha minden igaz, fél kilenctől holnap már lesz Nemes Gábor. Ez a hét végig megy a következő hét végigmegy, az azt követő héten hétfőn nem, kedden szerdán csütörtökön pedig várhatóan lesz Kejfej Jancsi. kérdezik Baranyi Kristina, hogy ennyie, amennyit bele lehetett tölteni, annyit én beletöltöttem, de olyan munkaköri kötelezettségem nincs, hogyha hogy akkor is 06148909999 és 0636771161 ha hívnak maradok ha nem, akkor elköszönök Köszönöm szokásos SMS-eimt azt az embert és akinek mondtam, hogy szívesen találkozom vele, ha van kedve, hogy ne csak sms váltsunk egymással. Kedvesem, hogy mit hallgassál a dugóban, ahhoz nem tudok hozzászólni, ha emberek nem telefonálnak, én meg nem akarom, ők, nem akarom magamat ismételni. 06148909999 és egy 06 Emberek szeretnék még hallgatni a műsor, de a műsor csak úgy van, hogyha önök telefonálnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Én örülnék, ha elmondanád, hogy mi volt 7-8 között, mert megmondom, hogy szintén aludtam. Persze, hogyha nem fér ben, akkor... De, belefér, csak azon gondolkodom, csak tudod, ez olyan, mint a vicc, amit az ember elmond, és aztán a akkor annak ott van helye. Um... De, hát, ha más is aludt is, akkor majd mindenki föléböződés, akkor aktívül. Egyrésztről arról beszéltem, hogy van egy emberi szakmai kopásom, és De arról is beszéltem, hogy valójában mindig jelenség szerettem volna lenni, ami vagy aki az embereket foglalkoztatja, de aki nem megfogható és nem elérhető, tehát nem rádióriporter, olyasmi, mint a Pierre, a megáll az időben, miközben a Pierre ugye egy konkrét személy, de csak egy jelenség e, abban az iskolában. És miközben szakmánylag emberleg kopva érzem magam, a szobati tévéműsorom e, után kaptam valakitől több SMS-t, aki nézte, és aki érintett volt, bonyult és közvetett módon a tévéműsoromban, akiről soha fel nem tételeztem volna, hogy küld nekem SMS-t, azt se feltételeztem volna róla, hogy egyáltalán tudja a telefonszámomat, mert én egy párszor írtam már neki, de ő személyesen soha büdös életben nem reagált. Én akkor éppen találkoztam a lányommal és a lányom barátjával, ott volt még az én barátnőm is természetesen, beszélget az életről ki, hogyan képzeli el, de leghosszabban arról beszélgettünk, hogy ők hogyan képzelik az életüket, ami nem egy közeli országban van, aminek a valószínűsége tízes skálán nem valószínűsíthető, de önmagában az, hogy felvetődik, hogy tízezer kilométerre éljenek, akár rövidebb, akár hosszabb ideig, azért az egy olyan dolog, ami önmagában megérintett, miközben egy olyan étteremben voltunk, amelyről nem tudtam, mert a Humpola nem tájékoztatott, hogy egy hajdan volt média személyiségé, aki aztán oda is ült az asztalunkhoz, és beszélgettünk, és nagyon jó volt, de az egész hihetetlen volt. és Aztán elmentünk a Hompalával a Citadellára, mert súlyosan fel voltunk dúlva. De előtte még felhívtam azt az embert, aki az SMS-eket küldte, és felajánlottam neki, hogy találkozzunk és beszélgessünk mindenféle rádiós interjú nélkül, de az illető elhárította, de tovább folytatta azt a monológot, amit az SMS-eiben küldött. Majd teljes döbbenetemre ezt az egészet megosztottam egy konkrét szereplőjével a civilapályának, akiről korábban nem gondoltam volna, hogy itt fogunk tudni elbeszélgetni, az egész nagyon mélyen hatott rám. Már maga a műsor után beszélgettem vele, akkor még ez a konkrét ember az SMS-eivel nem tűnt fel, így aztán őt nem volt nehéz megkeresni, mert volt mibe illesztenem. Vasárnap aztán pedig az illető további SMS-eket küldött, ami ugye azért volt egészen elképesztő, hiszen azóta aludt is rá egyet, de folytatta tovább. E ennek a jelentőségét. Tehát, hogy mondjam, olyan ez, mint amikor az ember azt mondja, hogy ezért csinálja ezt a műsort, de ugyanilyen volt az a hölgy és aki valamikor fél nyolc és nyolc között telefonált egy idősebb hölgy. Kérdezd mert ez sok volt így. <gül> Lehet. Szóval, hogy, hogy ez, ezek az ezek alapvetően pozitív hatással vannak? Vagy maga a tény, hogy ő ezt csinálja? Nem, a dolog abban volt kapcsolatos, hogy maga a tévé műsor mennyire megérintette. E és a, és a, e szóval, hogy azt nem nagyon értem bár nyilván van a, a te tudod, hogy van szó, és akkor világosabbnak tűnik, hogy ugye, ugye azt mondom, hogy elhárította a személyes találkozás, most bármiféle pesztinget is, de továbbra is küldözgetett. Igen, igen, igen, igen. Hát ez, igen. Nekem elég ez nem, figyelj, ha belegondolsz a gyerekkorodban, miközben akkor még nem volt mobiltelefon, az, hogy így viselkedtünk egymással, ugye ez a szemérmesség, meg ez, a, ez, ez egy nagyon fura dolog, hogy valami igen, de valami más nem, Um, egyáltalán az, hogy az emberi érzéke. Tehát a, a, a, ez olyan De érzéke, fontos ez neki? Ez nagyon fontos. Teh tehát, uh, annak idején az Ennyi című uh, rádióműsornak volt egy kazettás üzenet rögzítője, amelyre időnként sok, időnként kevés üzenet érkezett. Volt egy hölgy, aki a saroksári úton uh, lakott. Uh, Onnan tudom, mert aztán egyszer fölhívtam telefonon, és készült vele egy műsor, aki nagy valószínűséggel, nem kis alkoholos befolyásoltság alatt eh, hagyott nekem üzenetet, és miután az üzenetrögzítő nem volt beállítva időre, volt olyan, hogy egy 30 perces monológot mondott a műsor után, de ilyen rendszeresen előfordult, mondjuk egy hónapban előfordult akár 10-12 szerem Az ember nem feltétlenül hallgatott végig, de néha, amikor meghallgatta, akkor olyan volt, mint egy rádiójáték. És ezzel az illetővel, aki az Küldtem, majd beszéltem vele, majd tovább küldte az esemeseket. Ez megint csak olyan volt, mint egy rádiójáték, amiben az volt a legfantasztikusabb, hogy mindezt az én műsorom váltotta ki. Uh, ugye én gyerekkoromban, amikor még annál is visszafogottabb voltam, mint amilyen most, volt, most vagyok, és gátlásosabb, gyakran mentem fel a János-hegyre, és néztem onnan le, és elképzeltem azoknak az embereknek az ablakait, belétve azt a konkrét lányt, akit éppen akkor szerettem, hogy vajon mit csinálhat, és ott éppen nagyon magányos volt. És ott sajnáltam magam, de az, hogy az ember egy rádió vagy tévém mi mindent el tud érni, miközben csak nézettségről beszélnek, meg arról, hogy mennyire jó poénok hangzottak el, miközben van egy olyan tartománya, amivel csak akkor lehet számolni, amikor az ember valamilyen vakvéletlen következtében visszajelzést kap róla, az elképzelhetetlen, tehát annál többet nem lehet elérni. Nincs az a kosut díj, nincs az a tolerancia díj, nincs az a pénz díj, ami felérzi. De én is azt gondolom, hogy te PR vagy, mert azért sokan ezt a rádió nem azért hallgatják, ami van benne, hanem amilyen. Jó, de magának ennek a konkrét embernek az előkerülése, ami mondom a tévémisorommal volt kapcsolatos, és nem a rádióval, azon nem fogom tudni magam, hamar tenni magam. Nem lenne célszerű elmondani, mert, mert ott egy buborék pattan el, és ez egy olyan szapanbuborék, aminek nem állna jól, ha szétpattan. És, és aztán még egy dolog, amit a lányodikról mondta, hát az egy sokkoló dolog lehet, már úgy belegondolni is. Hát ebben ezt, ez körülbelül így van. Ez körülbelül így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. 6 perc múlva lesz, fél 9. Bárki, aki a dugóban ülőkért akar telefonálni, hogy maradjon nekik rádióműsor 06148 909999 és 0636771161 két holnapi szereplőnek, illetve egy holnapi szereplőnek, illetve annak az embernek, aki sms et küldök sms külön zene nem lesz. Ha telefonál valaki, akkor ismét lesz zene. Jó reggelt. Jó reggelt, Én is szeretném, ha megint elmondan a hét és fő csak de a most, végét hall. De most elmondtam, most konkrétan ez történt. De abban bízunk, hogy amit öt perccel ezelőtt mondtam, azt ilyen gyorsan nem felejtette el. És még beszéltem a Szívek királynője című Dán filmről, ami hát azért szintén úgy megérintette az embert, Csap olyan dolog volt a hétvégén, ami megérintett. Jajjajj. Közben még a belgyógyászommal, és már mint kiderült teljesen elrontottam a gyógyszerelésemet, és ennek következtében ilyen 110 70-es vérnyomásom van, ami néha 105 per 65, tehát ilyen egészen alapfokon haladok sms stírok itt vagyok. Egyik elkészült, most jön a másik. 061489099 és 063671161. Kettő perc múlva lesz fél kilenc. A következő tizenkettő az 8 óra 31, 8 óra 31-ig maradok. Ha addig hívnak, akkor maradok 8.40-ig, ha nem, akkor elköszönök 8.31-kor. De most zenét nem raknék már be, úgyhogy legyen a hallgatás a háttérzaj. A találkozó a fiatalokkal is úgy ért véget, pedig akkor még nem láttam az SMS-eket, mert az nyilván elfordított volna, hogy egész egyszer elfáradtam attól a vacsorától, a szó fizikai értelmében kompenzációsan sokat is ettem, a kellett egy jóval többet, azt az, az, az szivarozni is azért szivaroztam, meg enni is azért ettem, hogy beszélni ne kelljen. és aztán annyira elfáradtam, meg hát annak a súlyától is, ami ott elhangzott, meg az egész képtől, ami ott Ilyenkor látom magamat kívülről, vagy magunkat kívülről, ott néha ültünk öten, láttam ötünket kívülről, és abban úgy nagyon elfáradtam, és egyszer csak azt mondtam, ami rám egyébként jellemző, hogy hát akkor ennyi. Bementem, fizettem, és távoztunk, és ugyanez áll a rádióműsoromra is. Itt most nem fáradtam el, itt most egyszerűen egy érdeklődő érdektelenséget tapasztalok, és az érdeklődő érdektelenséggel ennyit tudok kezdeni. Még kettő és fél percen át ülök itt, hogyha valaki igényt tart rám, akkor azt használja ki, mert utána már csak a hűt helyemet tudja bottal ütni. Ne felejtsék, hogy május 27-én márhoz egy héten nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club boltlokájában. Filippovval, Bakácsal Önökkel és Velem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma 2019. május 20-a hétfő volt, de soha se lesz hétfőn. Jó, van 8 óra 30 perc, még 90 másodpercet ajánlok önöknek. Ha élnek vele, maradok, ha nem, akkor köszönettel távozom. Jó régen. Őreget kíványságnak Flóriámért. Valami gond lehetett a 30-as vonal, mert nem, nem nagyon tudtam elérni az elmúlt 15 percben. Nem csöggött. Nekem foglaltat jelzett, illetve azt mondta, hogy nem kapcsolható. Sajnálom. Egy kérdés, hogyha már fölvette. <gül> Mindig van Szeretnék még a? egy jó pár Elton vagy uh, Boys hallani még ma. Oké, okay, rendben van, de ez a szó átvítételemben nem műsor. 0614890999 és egy és akkor mindjárt fölírva a hat et Kicsenk. még 22 másraperc. Tudják, ez a Pet Shop Boys és az Elton John sem szólt véletlenül, mert aztról is beszéltem, hogy azért Kövér László modatai, amelyhez felzárkozott az Őszinte bánatomra Gulyás Gergely az nem maradhatott volna olyan mértékben visszhang nélkül, mint ahogy maradt. Jó. Nem maradhatott volna. Én nem azt mondtam, nem. hogy szeressék önök a buzikat. Nem ezt mondtam. De egy embertársainkról és akkor itt most egy nehéz fogalmazás van, hogy akik másképp élik az életüket, nem bonyolódnék én ebbe bele. Se komilfó, sem nem kiomilfó nem akarok lenni. De ha azt mondom, hogy az országgyűlés elnökének alkalmatlan az az ember, aki olyan méltatlanságot követel, mint amilyen, nem is az, hogy méltatlanságot követel, tehát elég, ha így gondolkodik. Ha ezt már kimondja, az már ugye nem az számít, hogy mit mond, hanem az, hogy mi van a fejében. De ez önöket egy tízes skálán egyes érintette meg, vagy ha megérintette, nem gondoltak róla beszélni nem azt mondtam, hogy menjenek ki a kosut tére nem azt mondtam, hogy tiltakozzanak, csak úgy a gondolataikat fogalvazzák meg. Mint hogy felvetődött bennem az, hogy elmesélem az, hogy erről otthon milyen családi nevelést kaptam, és aztán az én életem ezikben hogy alakult, eh, hogyan lettek homoszexuális ismerőseim, és hogyan jöttem arra rá, hogy az én gondolkodásom eh, potenciálisan mennyire volt homofób, miközben én magam nem voltam homofób, de Gondoltam, hogy majd önök megpendítik, de most 8 óra 33 perckor nincsenek büntetve. Egész egyszerűen ennyi volt a mai vűsorban, és mint a viccben, a Bolondokházában, hogy van kiírva a rúd végére, hogy itt a rúd vége nem állsz tovább. Ráadásul már 8 óra 33 van, az már semmiféleképpen se 12. Most 8 óra 40-ig kéne maradnom, de az tényleg szinttiszta időpocsékolás. Ha valaki szeretne még bármivel kapcsolatban megnyilvánulni, de nem azt mondani, hogy milyen jó lenne, ha még egyébként tartanom ez önmagában nem fogja kihúzni az időt, akkor az tegye fel a kezét és mondja. Egyébként pedig köszönöm a figyelmet. Janos kukat gmail.com Laci, te jössz! Forgalmi adó, társasági adó, iparűzési adó, fogyasztói Mennyi adó, kötelező jármű adó. Minket csak hallgatni Személy. és élvezni kell. Civil rádió.